«У Києві столиця? Оце дурня!» – не повірив Свиря. «А де край? Край України. Де?» «Кордони?» – уточнив Малий. «На заході – Карпати. На півночі – до Новгород-Сіверська. На півдні – Крим. І Крим наш, і Карпати?» – не повірив Свиря. Микишку смикає. Ти чув, куми, Микишко? Оце свято! І Карпати наші, і Крим! Микишка зачаровано дивився на хлопчика, підсів до нього з другого боку. А гетьманує хто? Владарює. І усім розпоряджається? Уточнив хлопчик. Егеш, гетьманує хто? Хлопчик замислився, лукави на Микишку. Ну, як казати, як вчителька у школі чи як мама з татом, як мама, постановив Микишка. Гетьмана тепер нема, злодії правлять. За одне крісло сто злодіїв чубляться та так гризуться, усю країну трясе. А мама каже, їм однаково, їм, аби країну догробувати. А ти, хлоп'яче, небоязкий, свиря з повагою. Чи не обмовляєш правителів часом? Бо на дебі такі говірки враз кривавою юшкою вмиваються. Не обмовляю. Вони самі. Один одного щодня злодіями і злочинцями називають, а як зустрінуться, цілуються, розсміявся. На комів глянув, почорніли, замовк, і куми мовчать німо. І птахи співати перестали, Микишка першим отямився, А ляхи з московитами. «Набіги не чинять?» «Поляки нас сіпають, щоб ми в НАТО вступали, а Москва сіпає, щоб не вступали». «А турки?» – спитав свиря. «Турки? Нормальні? Ми на їхні моря відпочивати їздимо». «А що? Чорне море обміліло?» «Брудне, і риба повиздихала». «Екологічна катастрофа!» «Так мама каже», – відповів хлопчик. «Та все кумів розглядає. А ви справжні чи ввижаєтеся?» «Справжні з дугою і знову німо». Розчули, як біля лавки за їхніми спинами виникла струнка, Жінка, років сорока, обійшла лавку і стала перед трійцею. Мамо, підхопився хлопчик, а це сердюки Дорошенкові справжні. Жінка з підозрою глянула на розхристаних кумів. Микишка встав з лави, вклонився. Помагай біг, добра мати. Сердюки, усміхнулася скептично. Що ж ви, хлопці, гетьмана свого з собою не прихопили? Він нам зараз ой як треба, і пішла. Хлопчик за нею підстрибцем. Свиря вслід побіг. Стійте Христом Богом, наздогнав, в очі жінці заглядає. Часом не знаєте як у році 1668-му божою милістю гетьман війська Запорізького Петро Дорофійович Дорошенко з лівобережжя до Чегрина подався. На лівому березі – зрада. Не розгорнулася? Не роз'єднала Україну? Жінка сумно всміхнулася. Дем'яну – Многогрішному етманські клейноди дали, поки Дорошенко дружину-зрадницю втухомирював. «Демкові!» – вразився свиря. Усе, за що славний Дорошенко боровся, прахом пішло. «І звідки у вас, баба, таке паскудство на язиці? Ви, баба, часом, – раптом насупився свиря – мабуть, не прив'язували її до кінського хвоста та не крутили суглоби на дибі, бо таке безглуздя верзе, аж руки чешуться. «А ви, хлопці, скиньте ваше театралізоване лохміття та приходьте до мене на лекції з історії України», жорстко відповіла жінка. «Любов до батьківщини...» Це не вбрання, це знання. Зміряла свирю роздратованим поглядом, заспішила геть. «Пріську обмовили!» – гукнув їй у слід Микишка. «Що?» – знову зупинилася і подивом на Микишку глянула. «Пріську, дружину Гетьманову!» Вороги обмовили, повторив Микишка, виманювали Дорошенка з лівобережжя. замовк, зітхнув. Чесно правду кажу, чесну правду, свиря тоскним відлонням. Макар рахував один плюс. Один. Вони з Гоциком. Виші, пиво, футбол, чегевара, дурні розмови і фантастичні мрії. Зачепитися у Києві чи, приміром, виграти грант на навчання в Джорджтауні. Англійську знають, з компами розмовляють – Зарозумілих не поважають. Не треба випендрюватися. Скромніше треба бути. Навколо – нелюмпени. Багатих не розуміють. Макарові з Гоциком їхні би гроші. Зверхнє спостереження за усіма, хто рухається іншими шляхами. Значить, можна і так, без самокопання – Самодостатнє. Один плюс один. Вони з Гоциком. Космос. Космос плюс дівчина. Вони з Гоциком і Люба. Виші, пиво, футбол, чагевара, дурні розмови і фантастичні мрії. Пішла корекція, азарт, Гордість, Вони не чіплятимуться за дрібниці особистості, амбітна провінційна голота, хватки мізки, здатність вижити на 5 гривень на день, 100% адекватність. Не лякайся, столице, ти ще не знаєш, але ти вже наша. Заразумілі? На місце їх багаті? Е, стійте, невже тут хтось настільки дурний, що міряє всіх багатих стандартами двох десятків нудьгуючих, закомплексованих ледерів, які тирлуються у телевізійних світських хроніках і їм подібних бредотах. Топіна. А нам потрібні справжні багаті, розумні багаті. Вони є. Не у телевізорі, у житті. Вони налагоджують виробництва, підтримують мистецтва, будують лікарні, школи. Вони роблять більше, ніж усі державні органи разом узяті. Тому кидаємо з спостереження треба бути в центрі подій. Ні, ні, не варто свої геніальні мізки вмикати винятково для внутрішнього користування і чекати гіпотетичного часу X, аби продемонструвати їх світові. Життя і є час X. А коли станемо багатими і шанованими, на нас чекає вибита бруківка Андріївського узвозу. Так що помашімо ручкою Тауну, За кордоном, мабуть, простіше заробити на підтвердження власної гідності. Але тут цікавіше. Космос плюс дівчина. Вони з Гоциком і Люба. Бог є. Варіант третій. Математична відповідь не підтверджується дійсністю. Вони з Гоциком безлюби. Три мінус одна. Як і колись, космос зникла, закохалася і щезла. Вони з Гоциком безлюби. «Виші», «Пиво», «Футбол», чи. чи «Точно», «Є», «Висить на стіні», «Люба повісила», «Дурні розмови обриваються важкими паузами», «Логічно», «У паузі мав би звучати Любин», «Азартний голос», «Ну ви даєте голото», «Мріє», а вони мріяли? Три мінус дівчина. Космос? Звалище Надій. Математична відповідь не підтверджується дійсністю. Бога нема. Макар зачинив двері за переляканою гізелою. Взявся збирати сумку. Гоцик курив на килимку посеред кімнати. Заважав? Заважав, заважав. Та Макар вирішив не чіпляти сусіда. Хмикнув подумки. Гоцик став для мене сусідом. Час роз'їжджатися. Повернуся з дому восени і приїду до гортожитку. А за літо... Забуду все це, як дурний сон, як сесія для годиця. Минула, Гоцик філософський. Ну, я теж здав. Гоцик ухопив Макара за ногу, загасив об підошву його капця, глянув нахабно. Подобається? Макар зітхнув, висмикнув ногу, Мовчки продовжив кидати до сумки речі. Гоцик хмикнув, встав з килима. До Могилянки схожу. Люба має на іспит прийти, сказав Гоцик. Ну, не дурна ж вона. Макар напружився. Сволота, сволота. Задрав своїми вибриками. Він не розумів, чому раптом його так дратує Гоцик. Від прикрощів жбурнув на підлогу складену футболку. Очі відвів. «Удочерив? У простір. Пішов ти!» Без гніву плюнув Гоцик. «Додому не їдеш?» – не повірив Макар. – Любу, пошукаю, – сказав Гоцик і пішов до дверей. Макар взяв з підлоги футболку, вкинув у сумку, пішов за Гоциком у слід, на контрактову, до Могилянки. Сонце розпекло літній день до різнокольорової радості. На Контрактовій площі тільки чорні, мов, круки, готи біля пам'ятника Сковороді здавалися. Сіяли філософський смуток навколо обліпленого голубами філософа. Макар і Гоцик сиділи на сходах гостенного двору навпроти Могилянки. До Академії чужаків не пускають – тому хлопці вирішили стерегти Любу тут. Та й Макар виявив неабиякий рівень спостережливості. Вон зелена Тойота показав на білий аурис біля центрального входу академії. «Звідки?» – без цікавості запитав Гоцик. Номер запам'ятав. Замовкли. Дивилися на урочисту будівлю академії, беззаперечно першу скрипку в архітектурному ансамблі контрактовує, бо для чого будувалася, тому і служить. Жива мріями і тих, хто закладав перший камінь, і тих, хто нині шукає тут знань, ідей, сенсу і натхнення. Одна на всю площу. Іншим не пощастило. За гостинний двір укр, реставрація, і держагенство з інвестицій та інновацій судяться. А їх би обох геть. Сивіє гостинний двір безторгового галасу. А у грецькому свято. Катерининському Синайському монастирі Нечинці, банкіри на курс долара моляться. І контрактовий дім зовсім не контрактний. Живі стіни погано служать мертвим ділам. Біля могилянки товклися спудеї Веселі і не дуже, неформали і не дуже сміялися про щось азартно перемовлялися і гоцик віднайшов у їхніх руках жестах і амбіційній впевненості любені риси тут вона видихнув макар відвів очі думаєш їй треба щоб ми її шукали мені треба відрізав гоцик «Недумок», – завівся Макар. «Вона давно забула про нас. У неї метросексуал на Мазераті. А ми, як лузари, як дурні малолетки. Гоцику, знаєш, я хочу, щоб вона знайшлася. Вона ж буде сміятися. Ти... Зрозумів, чувак? Вона сміятиметься з нас. Я це просто бачу. Ой, голото, вам що, нема чого робити? Вона сміятиметься. І я теж посміюся, коли дивитимуся на твою дурну пику, бо в тебе буде дурна пика, коли ти побачиш, як вона сміятиметься. Гоцик повернув до Макара обличчя, око примружив. «А чого сидиш?» «Пішов ти!» спустошено відповів Макар. О третій дня з академії до Білого ауриса вийшла Гізела, і Макар з Гоциком вмить зірвалися зі сходів гостинного двору. Як на віжені Бігли через площу, крізь суцільний автомобільний потік. Пригальмуйте, панове, бо нема часу на пішохідний перехід. Треба Любу відшукати. «Гізело!» Дівчина вже сіла в авто, коли його цик виник перед Тойотою, а Макар охопився за дверцята. «Гізело!» Гізела закусила губку від прикрощів, вийшла з авто. «Знайшлася?» Спитала чогось Гоцика. «На іспиті не було?» – потмінів той. «Не було». У Могилянці звикли до різких перепадів у настроях незалежних сподеїв. Визначення сенсу життя тут не заборонялося, але ігнорування іспитів загрожувало продовженням пошуків, поза стінами Альма-Матер. І телефон. Гізелу найбільше тривожив ранковий дзвінок на Любин мобільний. Якщо трубку взяла Люба, то чому мовчала? Якщо ні, то... Я боюся, зізналася. Раптом з нею трапилося щось недобре. Знаєш, «Місця, де її можна пошукати?» – спитав Гоцик. Гізала кивнула. Хотіла щось додати, та Макар не дав. Хмикнув недобре. «Може, знаєш і метросексуала, якому Люба віддалася?» Офісів Володимира Гнатовича Сердюка три. Усі в центрі Києва, на Печерську. Один у газовій компанії, де він почесний голова, за офіційною звісткою. Тут Сердюк зустрічається з діловими партнерами однієї з ним вагової категорії. Другий офіс при благодійному фонді, де він почесний голова, за офіційною, звісно, версією. Тут Сердюк приймає візитерів Щаблем нижче, але теж людей потрібних, тому тут не вичерпуються запаси кави, дорогого коньяку і сигар. Третій офіс – громадська приймальня народного депутата Сердюка. Необізнаній людині видався би надто скромним. Гола кімнатка метрів 30, шафа з документами, стіл, два крісла, м'який куточок і старий ксерокс на тумбеці біля вікна. Мало хто знав, що гола кімнатка знаходиться в офісному центрі, який від підвалу до даху цілком і повністю належить Сердюку за неофіційною, звісно, версією. Саме сюди, до громадської приймальні нардепа Сердюка, Макс і Шиллер привезли круглого як гарбуз лікаря з пластмасовим дипломатом. Широким коридором попереду йшов натхненний мордоділ Рома Шиллер – Вічливо показував напруженому і трохи протрезвілому Івану Степановичу напрямок руху. Азартно посміхався у передчутті чергового складного завданнячка. Дядько тупцював за ним, непевно озирався, ніяковів від блискучих золотистих табличок на дверях, але тримався, про справу пам'ятав. Останнім ішов похмурий, пригнічений Макс, і тільки зараз, здається, починав розуміти, що трагічні події минулої ночі не гра вигадливої фантазії, не жарт, а страшна, незворотна реальність. Смикнувся, зупинився, розгублено, озирнувся, Господи, Шиллер Озирнувся. «Так, завданнячко ускладнюється на порядок. Телефон до вуха, сам уже біля Макса. Марто, зустрінь клієнт шановного Івана Степановича. Е... Чай, кава, повій, жарт. Цигель Макса під руку. Просто мовчи і нічого не кажи». «Пішли, пішли!» – потягнув до дверей з табличкою «Вічі». Дядько залишився посеред коридору, розгублено зиркав хлопцям у слід. «Чекайте!» – гукнув їм у спину. «Я лікар. Якщо потрібна допомога, то я…» – шиллер через плече дядькові з посмішкою. «Технологічна пауза. Повернемося за мить». А он і Марта. Біля дядька виникла симпатична, трохи перегодована жіночка років сорока у чомусь недоділа, блискучому. Захоплено сплеснула руками, ніби побачила Філіпа Кіркорова у чомусь блискучому. Івана Степановича вчепилася в дядька. Прошу, прошу, чай, кава – Поки у голій кімнаті Марта безуспішно намагалася напоїти кавою напруженого лікаря, у чоловічому туалеті Шиллер однією рукою міцно тримав Макса за плече, другою бризкав йому в обличчя холодною водою і нервово наставляв. Шок минув. Це добре. До тебе повернулися логіка і емоції. Перше допоможе, з другим боротимемося логікою. Ти мене чуєш? Е, е, -е. вдихни і слухай. Реконструюємо події. Ти у салоні авто. Вона на мості. Усе аут. Ти би не встиг, не добіг, ти абсолютно ні в чому не винен. Ти просто попав макса. І тут починається найголовніше. Як тільки людина попадає, друзі зникають без звісти. Намальовується армія голодних радісних ворогів. Хочеш дати їм свого м'яса? Макс недобре глянув на Шиллера, відштовхнув. Я йду до дверей. Нормальний хід. Я повинен врятувати тебе без тебе? Рома Шиллер і не таке бачив. Заступив дорогу, змінив тактику. Макси, у тебе шок. Ніякої логіки. Ну-ну, заспокойся, пусте. Ми боротимемося з цим логікою. Що від тебе треба? Елементарний фізіологічний рівень. Мовчки посидиш у кімнаті, поки ми... Розкрутимо клієнта, зробимо з нього цукерку, купимо квиток і відправимо до його сракожопівки, щоб він тут випадково не ляпнув зайвого. «Я йду», – Макс вчепився в сорочку Шиллера, намагався пробитися до дверей. Але Рома Шиллер справу знав. «Пацан, у тебе такий татко». Відбивався. Мені натякали. Добре би прослухати телефонні розмови Сердюка і його родичів. Може щось випливе і це допоможе обмежити його вплив. А я тобі вночі телефонував. А я тобі порад на мільйон баксів. Що нам робити з цим, Максе? Якщо хтось Чув, твого лікаря-свідка вирахують на раз-два. Кінчає ламатися, пішли працювати. Не хочеш рятувати себе, рятуй свого тата. Макс застиг. У раптовій непевній тиші тільки дзюркить води з відкрученого крана. Макс опустив голову. Пішли. Шиллер усміхнувся іронічно, глянув на годинник, аж побілів. Блін, іде твоя совість. За 10 хвилин камери, а я ще й не працював з клієнтом. Першим вилетів з чоловічого туалету, побіг до голої кімнатки. На Макса лише раз озирнувся. А куди він подінеться з підводного човна наш? розумний, трагічний Макс. Нікуди. Посеред голої кімнатки спантиличений Іван Степанович сидів у м'якому кріслі. Однією рукою притискав до себе пластмасовий дипломат, другою – двома пальцями, з відразою тримав маленьку і ковтку нема, ну – повна дурня, чашечку з кавою. Хвилин десять намагався пояснити усміхненій, як на плакаті Марті, що зроду кави не любив. Та пані притисла дядька до стіни немалим бюстом і з кокетством зиркнула в очі і прошепотіла, що зробить таку каву, яку дядько ніколи в житті не забуде. Довелося рятуватися від настирної у кріслі, бо біля стіни небезпека. І тримати в руці оце чорне піло, добре, що на один ковток.